وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مفترن المسلمlar ən birinci təqvallı olmağa çalışaq və, və, və, və, və, və təqva təkrar. əsas qaydalardan biridir hansı ki müsəlman gedi çalışmalı olduğu sətı mail olar hələ ibadətlərdə də hikmət məqsəd o sıfəti nail olmaqdır. Təqva sıfətinə. Yəni, Allahdan həqiqi qorxmaq, Allahın əmirlərinə tab olmaq, Peyğəmbərə tab olmaq, nəhilərinə çəkinmək. Ona kömək edən, necə bildiyi əməllər var, ibadətlər. Lakin, ən böyük əməllərdən də, bir ançıq qəlibə əməllərdəndir, o da insanın əqidəsidir. Və biz gələk, Qur'an, sünnə, tövsiyyə etdiyini, əqidəni qoruyaq. O, tohidimizi qoruymalıyıq. Və ki tohidə nə xələr gətirir, ondan uzaqlayanaq. Çünki ancaq yolumuz ancaq tohidlə biz Allah subhantara təkcə ibadət eləyənlərdən sayılacaq. Ona şərik qoşmayanlardan sayılacaq. Çünki Allah subhantara şəriki yoxdur misli yoxdur. Xüsusən də tohid insan qəlbində cəqinləşir, Allahın əzəmətliyi böyüyür, xüsusən də Allah-u Teala məhlugatına baxanda, Allahın ailələyə bağırda fikirləşəndə, Allahın mülkünə baxanda, Allahın xəlq etdiyi əcaiblərə baxanda, Allah subhanətələ buyurur ki, inə Və fil-ardı ayatun lil-muqinin. Və başqa ayə buyurur ki: "İnna fi xalqis-semawati vel-ardı və ihtilafil Allah Subhanahu bu təala buyurur ki, həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağl sahibləri üçün dəlillər var. Ona görə imanı zəif olan, əqidəsi zəif olan gözləyir ki, bir fokus olsun. Bir fokus olan kimi, də o, buna bağ, buna vəh gəldi və ya kimisə ayağında nəsə yazıldı. Nancı ki, o, əgər möcüzələr axtarırsa, məyək bu gecənin, gündüzün necə qarışması, bir-birinin ardında gəlməsi, bu köylər, bu yer, Bu möcüzə deyilmə onun üçün? Ona Allah s.ə.və məxlubatına baxanda Allah s.ə.və məxlubatına baxanda Allah s.ə.və məxlubatına əzmətliyi görsənir. Allah s.ə.və məxlubatına dərk eləsə, o qəlb təqva üçün çox gözəl şərait yaranıb onun qəlb üçün. Bax, Allah s.ə.və məxlubatına məxlubatında görsənir. Şərqi, qərbi, ulduzlar, günəş, ay, küləy, yağışlar, gecə-gündüz, ütkilər, ölülər, dirilər və s. Subxanallah. Övr-Məsud radiyyəlləni deyir ki, yerlə birinci qatın arasında 500 illik yoldur. Və hər qatların arasında da, 7 qatın arasında da məsafə 500 illik yoldur. 7-ci qatla kürsünün Arasında məsafə 500 illik yoldur və Allah s.ə.və ərşi sunun üstündədir, sunun üzərindədir. Allah da ərşin üzərindədir. Gör, böyük məxluqatlara bağır, Allah s.ə.və məxluqatlarına, bunu eşitəndə Allah s.ə.və əzəmətliyi məyyən qədər dərk elmək olur. baxmayaraq İbnə Məsud onu deyəndən sonra ki, Allah Taala da ərsdədir, bir lakin o bilirsiniz nə edirsiniz. Birən kiminsə qəlbində nə şey ki, o çox uzaqdır. Hey, o bizə yaxındır. Onun üçün məsafə yoxdur, hədd. Darmi rivayət elib. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur. Buyurur ki, bu 7 göyün, 7 göyün kürsüsü ilə misalı Elə bir ki, bir halqadır, səhrada düşmüş. Yəni, böyük bir dən böyü səhrada, elə bir-bir dən bir halqadır, düşüb ora. Kürsünün yetdi qat göynə fərqi. Fikir və, kürsünün yetdi qat göynə fərqi. Və lakin, ərşin mühböylüyü isə, necə kürsi o yetdi qat göydən böyüdür, Əc ondan da böyüdür kürsüdən. Və Allah s.ə.və əcdədir. Və yəni, həqi başqa əsərdə bir Masud radiyallahu anhümə deyir ki, yetdi göy, yetdi qat göy, yetdi qat yer, Allah s.ə.və əlində elə bir ki, bir balazə bir, bir balazə bir dənədir. Elə bir ki, sizin bir balaca bir şey tutmuşsunuz. Görün, yetdi qat göy, yetdi qat yer. Allah subhanət halənin bir əlindədir. Bir balaca bir şey kimi. Həmsə Allah subhanət halənin əzrəmətliyinə dəlalət edən, başqa rivayətlərdən də müxalibuslini rivayət edən, İbn-i hədisidir, radiyallahu anhümənin. Deyir ki, bir rahib gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhələni yana, dedi ki, qiyamət günü, Allah subhanahu wa ta'ala bu göyləri bir barmağında, bu yerləri bir barmağında, suları bir barmağında bütün bütün məxlug başqa məxlugatları bir barmağında. Tutsacaq və sonra deyəcəyim, mənəm patişah, mənəm patişah. Peyğəmbər salasən bir mahsud deyir ki, radiyalən hüma, deyir, gördüm ki, Peyğəmbər salasən gülümsədi, hətta arxa dişləri görsün göründü, təcübləndi və təsdiqlədi. Çünki Allah Subhanahu taala sonra bu ayəni oxudu ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, qadrihi, "Və man qadara Allahu haqqo qadrihi, qol ardu cəmiən qabdatu yawməl qiyamə, vas-semawatu matfiyyātun bi-yamīnihi Zümer surəsi 67-ci ayəni Yəni Allah s.ə. bu üçün qübə ayıda buyurur ki, Zümər suresi 67-ci ayda Allahı lazımınca qiymətləndirmə, qiymətləndirmədilər. Halbuki, qıyamət günü yer bütünlüklə onun oğzunun içində olacaq. Allah s.ə. bu ki, yer bütünlüklə onun oğzunun içində olacaq. Göylər isə onun sağ əlində. Büküləcəkdir. Sağ əli ilə büküləcəkdir. Allah müşkilərinin ona aid etdikləri bütləri bütlərdən tamamilə uzaqdır. Və bu ayıda Allah Əzimətliyi görsənir. Xüsusən də əgər görəndə ki, Bu boyda məxluqlar nə qədər əzəmətlidir gör Allah Subhanahu taala nə cəzəmətlidir. Hadisdən bir də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: Mənə icazə verdilər, ərşi daşıyan, ərşi daşıyan, ərşi saxlayan bir mələgidən xəbər vermişdi səhə. Qulağı ilə arasında 700 illik yolu idi. Abu Davud rəvayət edib. Allah Subhanahu taala Səbxan Allah Bu nə eşidən mümin? Allahın əzəmətini dərk edir, müəyyən qədər İmanı artır Allahdan qorxusa artır Allah əzəmətlidir Onun şəriki yoxdur O ancaq Allah ibadəti layiqdir, haqq məbud Və ölmüz Ölmüyüb, dirilmüyüb Və s. Bütün kamil sifətlər ona aiddir və naqiş səfətlərdən uzaqdır. Ona görə, bunu eşidən hər bir mümin fikirləşməlidir ki, o, Allahı layiqincə qiymətləndirirmi? Və ən böyük də zülüm, ən böyük də günah Allah s.ə.v. şərip qoşmaqdır. Sən necə budur, bu cür xalikə şərip qoşursan, hansı bilə məxluqi, əskini, meyiti, tağı, ağacı Ve Veya bir yada, sevdik, buyurur, billah, jennə, və ibadəti Allahdan qeyrisin eləyirsən və ya Allahla bir yerdə kiməsə yenə başqasına ibadət eləyirsən. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnnehū Çi men Allah Subhanahu buyurur, kim Allah şərik qoşsa, Allah Subhanahu ona cənnəti haram edər. Onun gittiği yer cehennemdi ve orada zalimlere, yani müşriklere kömeyle yalmıştı. Ona göre özü şirkten koru, şirke aparan vasitelerden koru ve bilgilen ki şirk bari de öğrenmeyi necat tabbağdır. Ona göre insan geri en birinci Allah'ı tanıyan. Tohidi öğlene, tohid elmini öğlene. Hem şunu tohidi korumak Məsələlərdən də insan gələyib danışdığına fikir versin. Çox vaxt cəmiyyətdə fikir versin, qardaşlar, bəzi insanlar fikir məminlə danışırlar. Məsələn, and kimi, məsələlər kimi. And, and içmək. Çünki Allahdan qeyrisinə and içmək şirkdir. Kişik şirkdir, düzdir. Lakin, kişin şey odum edir, yaxşıdır. O da günahdır və təhlükədir. Və lakin, əgər Andıçən, nəyəsə andıçır və onun təzimləyirsə onunla, təbii ki, o böyük şirk onlardır. Necə ki, məsələn, kiməsə andıçır, onu Allah kimi şərik böyük nəsə görür. Təbii ki, o böyük şirkdir. Ona görə Peyyambar sağlasam, buyururub ki, kim Allahdan qeyrisinə andıçsə, ya küfür edib, ya da şirk. Əhməd rivayət Və ya məsələn, demək ki, Allah və sən istəsən. Və ya sənə təvkülləm, sənə çıxınıram. Mömin gereyi, müsəlman gereyi bu cür kəlimələrdən ehtiyatda ola, bu tevhidə xələl gətirir. Ona görə Peyğəmbər Salasən eşləndə ki, biri deyəndə ki, Allah və sən istəsən. Peyğəmbər Salasən dedi ki, sən mənə Allah'a şəhəlif don yanda. Dedi ki, dinə ancaq Allah istəsə. Həmçün, mühüm məsələlərdə möhtənə müsəlmanlar vasitə qoşmaq. Bu da tohidə xələl gətirən əməllərdəndir. İnsan gələk vasitə qoşa o şeyləri ki, şəriyyət icazı verib. Məsələn, Allah subhanət hala iç məsələtləri ilə və ya salih əməllərinlə və ya qeyrisini duası ilə amma ixtira olunmuş şəriyyət demədiyi vasitələrdə olmaz. Çünkü ibadet tevkifidir. İbadetli geri diyenasan. İhtira elimi olmaz başka şeyler. Biz geri tabu olalım Allah ve Resulullah. Ve her şey beyan oluluk. İbadet de nece etmeyi ona beyan oluluk. Vasıteler de ne asıl vasıtelerle yakınlaşma olma lazımdır. O da beyan oluluk. Ona göre kimler ki özlerinden ihtira ediblər, atlar veriblər, pirlər vesair, ağaclar, qebirler. Onları vasıt koşullar. Allah hamsə düzgün deyil. Bu cür vasitə olmaz. Həbə gəlmişdir ki, aparır insanı. Xüsusən də vasitə qoşan cahil olsa. Ona görə insan nə qədər az bildi, o da çox ehtiyatlı olmalıdır. Hər şeydə məsələn, əmsel məllər təvhiddə xəlal gətirən əməllərdən də nəsə təmimələr, özündən asmaq. Məsələn, Tükən açmaq, tükən qoymaq və ya atnalı vurmaq evlərə, qapılara və heyvan başının sümüyünü qoymaq və ya nəsə molləmi yazıb taxmaq özübə. Göl ki, bərəkət gələcək, varlı olacaqsən. Bunlar hamısı nağıldır, bunlar hamısı tohidə xələr gətirir. Va millət kələy inanmır belə şeylərə. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki: "Va in yamsaka Allahu bi dhurrin fela kashfa lahu illa hu. Allah Subhanahu taala sənə zərər versə, onu heç kəs təkfi edə bilməz, heç kəs on onu hiç bilməz. Va in yamsaka bi kheyrin fa huve ala kulli şey'in qadir. Həmçinin xeyir sənə versə, onu heç kəs Allah hər şey qadirdir. Mulla Əminin ayaq Çanx xeyr və isə zərər, əlbəti Allah Ağıl sahiblərə gəlir düşünmək üçün vaxtlar var. Hənam surəsi 17-ci ayıdır. Həmçinin tohidə xələr getirmə əməllərdən hansı ki, cəmiyyətimizdə çoxdur. Səccalların yanına gedmək, seyirbaf kimi, baxıcı, ulduz falı və s bulan yanı gedmək olmaz. Çünki bulan yanı gedmək, hələ sadəcə gedmək, müsəlmanın 40 gün namazın qəbul olmamaqına məni olur. Və hələm gedib təsbikləmək, Peyğəmbər sahəsində nazı olanı edirsən. Ona görə belə yerləri gedmək olmaz. Baxçılığa zəni yanı gedmə. Nə Nə var? Allah'a çıxın, bilənlərdən sonra jəl şey, məhlindən. Onlar sən yol göstərəcəklər. Amma gedmək yalantılı ayağına o da açır, deyir ki, dərhal sənə cavada olub, donanca mən qılas edə bilərəm və yazıq ələm səndən də pulu götürür və sən də qeybə onun nəsə eləyirsən bunlar hamış salatsızlıqdır. Allah səbhəntə hala layiqincə qiymət verməmək. Həm sizin mühtələ müsəlməllər şirki xələl gətirən məsələlərdən də biri təbərrük eləməyik. Nəyəsə təbərrük eləməyik, nədənsə bərəkət ummaq. Xüsusən, bəzi qəbirlər pillərdən qeyib qafları öfürlər, qəbirləri öfürlər, beş parmağları öfürlər və ya əşqi bağlayırlar illə ki, açmaq. Niyyət tut, bağla. Niyyət turandan sonra bağlıysan, sonra dın, qırılanda deyir ki, sənə kim olmaq, bəs niyyət qəbul oldu, qıtardı, sən gel. Bu, İslam deyil, əlışlar. Bu, tohidə xələl gətirir. Bu, İslam deyil. İslam dilim, belə deməyib. Kim o bağlıq, Peyğəmbər sağsan əskil? Dəyib ki, dın, qırılanda, niyyətin qəbul oldu. Eyvam! Əksinə, sahabələr görürdürlər ki, bağlıdır. Zeyf-i İl-Yaman birindən sahabələyəm görür əşk ki, hələ ölseydir, sənə namaz kılmazdın cenab Ona görə, çalış tohuyudur, xərəb xal eləmə. Öyrən. Öyrən. Tək Allah-ı ibadətinizə lazımdır. Onun ismi ətifətləri. Uluhu-yəni, <gülüyor> bu yəni öyrən şirki. Ki, düşməyəsən. Zülfin Yaman deyir ki, hamı Peyğəmbər sanatına xeyri soruşurdu, bir dənə mən şəri soruşurdum, hətta düşməyəm ona. Ona, şi ona görə şirkinə gedə bilsən, o qədər tohidəyi salama saxlayacaq fənd. Həm. Həmçinin tohidi xələr gətirən əməllərdən, ölülərdən nə seçtəmək? Ola bilsən, ölülər yaxşı insan olurlar sağlıqlarında. Bakı olaraq yaxşıları özlərinədir. Sən heç bir dəxli yoxdur onu Qeyb ondan şafa istəməyin. Məhər ağlına düş gəlir mi insan ağlına? Çünki özü sağ olanda özü xəstəydi. Həyək şafa verir, verirdisə, kiməsə özünə bir şafa verərdi. Özü xəstəydi. Sümüyü də yox idi. Əgər bu sağlığında öz-özünə sağlanlıq, şəfaa verə bilmədirsə, öləndən sonra səni necə şəfaa verə bilər, ey alı sahibi? Ona görə bu tohidə xələr gətirir. Hətiyyətdə olmaq lazımdır. Ölünənin andan kəsməyə, ey flanqət ağanın, miraslan ağanın, zovfakət çıxmış səzə, miraslan ağa, Ağəy-i adına keçmək olmaz. Yalnız Allah'ın adına keçmələsən. Bələsən, Bismillah, Allahu Ekber. Ama kimi adına olmaz. Bu tovhuda xələr getirir. Və ya həmçinin tovhuda xələr getirmək, tavaf eləmək. Kabirə tavaf eləmək olmaz. İzləyə tavaf eləmək olar, Kəbəni. O da fəyanvar zəzimizi göstərir. Öf be qabri. İcazə ilə bir daha daşı öf və o da qara daşı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa daşlara öf olmaz. Ona görə omar bir xattə baxdı qara daşa, "Ey vallahi sən nə fayda verirsən? Sən əzələ." Digə də Peyğəmbər ona görə verir. Və səlam. Am başqa daşlara öfmə? Olmaz. La fəhida hamısı xələr gətirir. Allah' ya, ya layiqincə qiymətləndirməməkdir, buları mısın? Və həmçinin qəbrə, xüsusən də bu cür, kimi, qurbanlar kimi, təzimlər kimi eləmək, şirkə aparır, təzimləşdirir. Bəzilən qəlbində Allahı əzəmətləndirən kimi olan, onu da əzəmətləndirmək başlayır. O, bu da təbii ki, şirkdir. Həç bir toyda xəlal gətirən əməllərdən də onların qəbrlərinin üstə məscid tikmək, qılab tikmək, ziyarətqəti etmək. Bu da toyda xəlal gətirir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və axır sözlərindən biri, tövsiyələrindən və biri dedi ki, "Allah əhl-i kitabə lənət eləsin, çünki onlar peyğəmbərlərin qəbrlərinin üstünə tikəndilər. Peyğəmbər qəbrin üstünə tikmək olmaz." Ayə Peyğəmbərimizin üstündə məscid kimi olmazsa başqasının olar mı? Heyəl sahibi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o cür binaları sökməyə tövsiyə edir. Yəni Məhəmmədə sallallahu əleyhi və Əgər də bir hündür qəbiz sökmək vacibdirsə, birinci məvzi Əli ibn Əbi Talibdir. O varıxdan qənnə təsə. Çünki Peygamber salsam onu çağırdı, dedi ki, yə Ali, ged o qəbir ki, çox həddindən atıq tənaflıdır və hündürdür, onları dağıtçınan. Onda elə çıfən birinci, Ali bin Əbi talib abidir. Hə, ol sahibi. Peygamber salsam Ali bin Əbi talib etdi. Hələ qəbirlər dağıdım. Qəbir gəli, saad ola. Bastı atoğa, dibirsən, atoğa yoldan gedməliyik. Nə oldu? Qəbir sandığında gedəkdən yaxşı gedək atoğa, atoğa qəbir beləkdir. Nə oldu, atoğa qəbir sandığa yada görə həmçinin təhvizə xələr gətirən məsələlərdən də şəriyyətimizi gedək tam təhslim olaq, şəriyyətimizi tətbiq eləyək və biz nə qədər şəriyyətimizə təslim olsun, tətbiq elətdik, o qədər bu dünyada və ahirətdə də saadət çatacaq. Və həsəldə cəll olacaq. Həmçinə toxudan xələl gətirən əmələr çox təbii ki, biz burada bəzlərini toxuruq, əsasən cəmiyyətimizdə baş verənlərdən, məsələn, bəzi şeylərdən qoxmaq, bəzi günlərdən, aylardan, həftələrdən, gecələrdən, məsələn, səhər ayından, Bilmirlər, səfər ayı ağırdır. Amma demirlər, neçə kilodur? Bilmirlər, ixtilafdır. Cahili dönündə səfər ayı ağırdır. Ağır şey, etabiliyordur, müşriklər. Sən baxsan qədər həllədir. səfər. Yəni, səfərə hələ bir şey xoşmuyum. Adı bir aylardan biridir. Lakin buna baxmayaraq, cəmiyyətimizdə deyənlər var. Səfər ayı ağırdı, ağırdır, a. Ağırdı. Necək? Və ya bir şey keçdi, yaşıq düşdü, üstündə nəsə oldu, kimsə gələcək və ya sərcəli olacaq bir gün. Bunlar hamısı tohidə xələr gəsəl əməllərdəndir. Onu yubuşsamatsız cahillik, müşriklərin əməllərindən biz gəlif çəkiləyik. Nəvəndə çəkiləcəyik, oqda tohidə salamat qalacaq. Qalacaq. Əksalda kişilə qarşıq olacaq bilməcək səni nədir. Allah Subhanahu tazə bizə şifa verdirməsin. Və bizi təvhid əhlindən eləsin. Şirkdən uzaq, fətnələrdən ətəsin yarar. Həmçinin məscidimizin məskədin açılmasına kömək olayar. Və kimlər ki mane olaraq olar, cəzalandırar. Həmçinin millətimizi həmişə yar, xalqımıza hidayət ver. Bəncə ölkəmizə, cümsemizə, səma ölkənin baladan qoray. Və xəstələrimizə şəfa ver. Və bizi fitnədən və əhlindən qoray. وكل المسلمين من كل جانب استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا يَعَيْدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلِذِكُرُوا اللَّهَ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَا تَصْنَعُونَ